Hagyja őrnagy, lépett Máté Zó mellé. A napját nem tudtam, hogy mikor szólított meg utoljára a rendfokozatom szerint. Kimegyünk Zóvalat isért, addig vigyegerít biztonságba. Ez nem ilyen egyszerű, százados, váltotta méni sivatalosra. Ha odakint elfogy az oxigén, nem tudjuk időben behozni magukat. Megoldjuk, válaszolta félvárról. Akkor másképp fogalmazok remegett meg az orcímpám dühömben. Százados, örmester, parancsot kaptak az azonnali visszavonulásra.